Uh, sering namakan uh, Termasuk juga pedang Kita dah lalu lalukan buat pedang kan ya, Pedang Nabi semua ada nama dia Zulfiqar Macam-macam ya, nama yang dua cabang tu Jadi setiap Barang-barang Nabi Para sahabat ada merekodkan hadis Nabi namakan Jadi kata para ulama Apa tujuan Nabi namakan sebab Nabi SAW Orang yang sayang kerta Jadi bila sayang kerta Sayang barang, dinamakan Antaranya juga guru-guru kami mengatakan bahawa Antara sebab dinamakan sesuatu barang Barang peribadi itu dinamakan Supaya mudah untuk dipilih Macam kita lah, kalau kita duduk dekat bawah Nak nak minta tolong isteri ambilkan baju Baju mana bang? Baju belang tu, baju belang Kita banyak baju belang kan? Tapi biasanya kalau yang kita sebut baju belang tu, isteri kita tahu dah yang mana. Sebab memang baju yang kita biasa panggil dengan baju belang, baju itu je. Yang hitam putih, contoh kan. Jadi dinamakan, ini belang. Tolong basuhkan baju belang abang. Jadi isteri tu dia faham dah baju belang yang maksudkan suami aku. Yang inilah, bukan yang lain. Jadi dinamakan satu-satu kan. Kain dinamakan dengan suatu. Ada kereta dinamakan sesuatu, ada motor dinamakan, beli motor warna putih, dan dia bagi nama kuda putih. <laughs> Contohlah kan, tak tak juga apa-apa saja. Tanda sayang kepada sesuatu barang maka Nabi saw. Namakan barang tersebut. Ya. Baik baju, baik rida selendang yang Nabi pakai juga ada nama-namanya. Baik sekeban. Itu adalah tanda bahawa Nabi SAW sayangkan harta Kemudian tanda Nabi sayangkan lagi pakaian-pakaian yang Nabi pakai Maknanya tanda syukur Kita ni bila ada pakaian, pakaian ni salah satu daripada nekmat kan? Nekmat Sebab sebab apa disebut dia sebagai salah satu daripada nekmat? Sebab kalau sebut nekmat ada orang dapat, ada orang tak dapat Betul? Okay. Kita boleh pakai pakaian Daripada satu tempat Yang mungkin ada satu tempat Yang ada orang yang Tak mampu pun untuk pakai pakaian Hatta mungkin menutupnya Dengan daun-daun saja yang ada Dia ambil daun-daun daripada mana-mana Dia tutup Sebab apa tak ada pakaian Sama ada sebab susah Ataupun sebab tak ada Sebab kebakaran ke Sebab apa apakah Berlaku sesuatu Jadi hilang salah satu nekmatnya Iaitu menutup kepada Tubuh badan. Ya. Negara kita mungkin tak rasa sangat tak ada musim sejuk. Tapi tengok pelarian-pelarian syiria. Ya, antara bantuan yang dihantar apa? Baju sejuk. Ya, dia orang duduk dalam musim sejuk tak ada sweater. Boleh bayang macam mana? Suhu negatif lima, negatif sepuluh tak ada sweater. Ya, maknanya terasa sangat seksa. Ya. Hilang satu nekmat iaitu pakaian. Jadi Nabi dalam hadis ini disebutkan izaz tajadda, tauban. Bila Nabi dapat satu baju, sama ada baju tu dibeli sendiri oleh Nabi ataupun diberikan hadiah oleh sesiapa daripada kalangan para sahabat. Maka Nabi akan menzahirkan syukur atas nikmat itu dengan berdoa. Dengan berdoa. Jadi dalam hadis ini disebut apa doa yang Nabi Uh, bacakan ketika mana memakai pakaian Ataupun mendapat baju baru Ini doa pakai baju lah eh, Kita boleh ambil jadikan satu sunnah kita Kita pakai baju, bacakan doa ini Apa doanya? Allahumma lakal <tinyatakan> hamd Ya Allah, hanya bagimu segala pujian ya, Sebab apa kena puji Allah? Itu tanda zahirkan syukur ya, Tanda zahirkan syukur Puji Allah subhanahu SWT hmm. Macam kita baca dalam Ih tidak. Ih tidak. Kan imam disebut, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami ah maksudnya mendengar. Sami Allahu maknanya Allah mendengar liman kepada sesiapa yang hamidah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar siapa-siapa yang puji. Lepas tu dijawab dengan Robbana, la Sebab Suatu ada perbezaan kalau uh, uh, mengikut pada Mazhab kita dan Mazhab Maliki berbeza. Dalam Mazhab kita, Mazhab Asy-Syafiein, rahimahullah Taala, ungkapan yang baik, mubarakan yang diberkati, fihi padanya, pada ucapan tadi, pada pada pujian tadi, diberkati pada pada pujian tadi. Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Boleh tuan-tuan kan? Ya, kalau dah biasa baca yang biasa tu Mil'us samawati wa mil'us l'artin pun tak ada masalah juga ya. Nah, Jadi ini warid dalam hadis Nabi SAW Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata Boleh untuk dibacakan Di mana-mana saja. Tapi sebab sahabat ni buat ketika mana sebut Rabbana lakal ham Kita ikutlah Kita ikut sunnahnya para para sahabat Yang diperakui oleh Nabi SAW. Doa dalam solat bila-bila boleh Nabi sendiri buat Ulama pun buat, sahabat dah buat Nabi sendiri buat, bila Nabi buat Bila Nabi buat Dalam satu hadis pernah disebutkan Waktu Sayyidatina Aisyah RA, Tengok muka Nabi nampak ceria Jadi bila nampak Isteri nampak muka Suami ni mood elok Time tu kan nak time minta kan Suami balik kerja, senyum je, baru naik pangkat eh? Ataupun baru jumpa bos, dapat bonus Balik tu muka senyum, eh? gembira Jadi time tu lah isteri, bang habib jual satu <laughs> Time tu boleh lah, boleh. orang kata ke barang kalian dapat hadiah Ataupun apa yang diminta tu, besar lah eh? Sebab suami tengah ceria Jadi saya dah tanya Aisyah nampak muka Rasulullah tengah ceria Saya dah tengok Aisyah pun datang pada Nabi Dan kata Ya Rasulullah doakan aku Doakan Dan sebaik Kan sebaik kita kalau kita minta material kan Tapi saya dah tengok Aisyah Faham apa hadiah paling bernilai Paling bernilai ini Doa Rasulullah sebab doa Rasulullah adalah Doa yang tidak tertolak Jadi tengah gembira Rasulullah pun Aisyah pun minta pada Nabi Ya Rasulullah doakan aku Apa doa Nabi Allahum maghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asrrat. Ya Allah ampunkan dosa-dosa Aisyah yang lepas, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terang. Semua diminta ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, macam ni punya doa dapat pada Aisyah. Yang kita tahu doa Nabi tak tertolak. Boleh Syiah kata Aisyah tempat di neraka? <laughs> dia, tak tahu dia dia faham dia nampak hadis ni dibuat macam mana buat pejam mata ke buat apa ke tak tahu. Ya. Yeah. Pelik orang-orang si ah pelik. Yeah. Jadi Nabi tanya, ya Aisyah dalam hadis tu disebutkan Aisyah kata aku dengar doa tu rasa nak terbang, rasa nak melompat. Yeah. Nabi pun tanya, ya Aisyah engkau seronok ke dengan doa tu? Maka dijawab oleh Saidatina Aisyah, "Masakan aku tak seronok dengan doa ini ya Rasulullah. Siapa yang tak seronok dengan doa yang macam ni ya Rasulullah?" Lalu apa Nabi sebut? Nabi sebut, "Doa itu kalau engkau nak tahu wahai Aisyah, doa itulah yang aku baca dalam setiap sujud aku untuk umat aku." Aku baru baca untuk engkau sekali. Doa itu aku baca untuk umat aku. Ya Allah ampunkan lain-lain umat aku ni ya Allah. Ampunkan dosa umat aku ni ya Allah. Yang lepas-lepas tolong padamkan yang mereka akan buat pun aku tahu mereka akan buat banyak dosa dan maksiat. Tolong ya Allah ampunkan dosa mereka. Setiap sujud Nabi, Nabi ingat siapa? Kita. Yang belum lahir pun masa tu. Sperma pun tak ada. Dalam dalam bentuk sulbi tak ada. Tak pernah wujud Tapi dah didoakan 1400 tahun yang lalu Oleh Nabi SAW Kita tak hargai Nabi kita kan Nabi kita daripada dulu ingat kita Jadi Macam tu Aisyah punya seronok Dalam sujud tu kan doa dalam sujud Kita tak tak pernah diajar pun Baca doa tu kan Kita baca dalam sujud kita cuma tasbih tu je Subhanarabiyal Wabihamdi kita baca. Nabi buat Sahabat buat tadi Sayyidina rifaah. Baca doa dalam iktidar Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu Pengasas mazhab Hanbali Imam Ahmad Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad 40 tahun Setiap sujudnya Bacakan doa selepas baca tasbih Subhanahu al-rabi al-a'la wa bihamdi Dibaca doa Allahumma gfirli Wali wali daya Wali Muhammad bin Idris al-Syafi'i Tak pernah diajar Dek Nabi ulama besar, Imam Ahmad Setiap sujud Selama 40 tahun Baca doa Allahumma gfirli wali wali daya Ampunkan dosaku Wali wali daya, dosa kedua ibu bapaku Wali Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, khusus untuk Tok Guru dia Iaitu Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Sebab apa Imam Ahmad Terasa Menghargai sangat tok guru dia Sebab Imam Ahmad hafal hadis Hapal hadis Minal hufag Sejuta hadis hafal Tapi tak semua faham Jadi bila nak faham Apa yang Imam Ahmad buat Bawa pergi jumpa Imam Syafi'i Wahai guruku Al-Syafi'i Aku telah jumpa hadis ini Apakah maksud di sebalik hadis ini Maksud dia terangkan oleh Al Imam Syafi'i Begini, begini, begini, begini Oh baru dia tahu Nikmatnya orang yang menghafal Boleh faham apa yang dia hafal eh, Tanyalah anak-anak kita ke Siapa-siapa ke yang hafal Quran Kalau dia hafal Dalam keadaan dia faham Ayat tu lain Dengan beza ayat yang dia hafal Tapi dia, dia tak faham Alah, Kita pun samalah tak, surah pendek-pendek je pun Kita bawa semayang surah pendek-pendek kan eh, Kalau kita baca tu Yang kita faham maksud tu Eh lain, rasa dia lain Jadi yang menghafal sejuta hadis ni punya banyak eh, Tapi kefahamannya daripada siapa? Daripada Al-Imamul Syafi'i Tok guru dia sendiri Yang akhirnya dia dapat rasakan ni'matnya hafal dan faham hadis Jadi sebab terlalu menghargai gurunya Sehingga dia rasakan tak ada yang layak dah Untuk aku hadiahkan pada guru aku melainkan doa Yang dalam setiap sujudnya dibaca Jadi Imam Ibn Hajar ala sifalani kata Boleh dalam solat untuk kita tambahkan Di mana-mana sahaja Doa-doa yang Yang penting bukan bahasa Melayu lah. cakap Kalau cakap dalam bahasa Melayu, batal solat eh? ha, Kalau cakap Sebab ada hadis Nabi sebut Nabi tegur sahabat eh? Yang kita dah ceritakan pun sebelum ni kan? Eh? Yang dia bersin <laughs> Lepas tu ada Yang kawan ni baru masuk Islam eh? Dia ucapkan, Ya Rahamkallah ni jadi sahabat yang lain ni tegur nak tegur yang dalam solat tak boleh bercakap hmm? jadi dia jeling, jugi mata jadi kawan ni tengok tanya pula, baru maksud Islam tanya, ni apa? apa tengok-tengok ni? apa tengok-tengok? <gifat> ditanya dalam solat, apa sah tengok-tengok aku ni? ni? jadi sahabat ni nak tegur lagi, dia tepuk-tepuknya tepuk, tepuk peher, nak suruh diam jangan, jangan cakap, tak boleh cakap tapi nak cakap, tak boleh cakap pun tak boleh Ha, jadi mula dijeling, tak dapat jeling ditepuk Tepuk puha ha, Yang kawan ni lagi tepuk, apa hal, apa hal, apa hal ha, Sampailah habis semayang baru Nabi tegur sahabat ni Nabi sebut eh, Dalam solat ini tidak ada termasuk di dalamnya Kala kata-kata dengan manusia Sebaliknya ia adalah hanya dengan Quran dan zikir Doa termasuk zikir eh, Jadi boleh Tapi ya rahmukah Allah ni sebab ka, anta. Semoga Allah rahmati engkau. Kan bercakap dengan dia tu. Tak boleh lah. Tapi kalau doa kita nak baca. Contoh, kita kita seronok sangat dengan doa. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina'adha bennat. Seronok sangat nak baca. Tiap-tiap sujud nak baca. Eh boleh, tak masalah. Anak kita pergi satu-satunya, anak kita ada tujuh orang. Tiba-tiba ada satu pergi mengaji ugama. Ya Allah, seronoknya kita. Eh? Seronok kita pun ajar dia. Engkau dah Allah bagi, engkau duduk line ini duduk bidang agama ni. Baca ni doa ni banyak-banyak. Doa yang Nabi doakan ibnu Abbas ni. Kita ajur anak kan, contoh. Jadi dia pun dia dapat doa tu. Ya Allah, akulah maknanya penyambung warisan. Maknanya harapan keluarga dalam bidang agama yang lain pergi ke bidang lain. Bukan maksudnya tak buat beragama. Eh, tapi ada anak yang maknanya masuk bidang agama ni satu kemanggaan lah bagi kita. Doa-doa eh, dia kepada kita. Harapannya lah. Jadi dia pun dapat doa tu. Punya hargainya dia. Ya Allah nak minta aku jadi faqih dalam agama. Tiap-tiap sujud dia baca. Wa ta Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yeah. <coughs> Bahkan ada juga hadis sebut Nabi baca sebelum Antara Amin dan Waladhalin Nabi baca Rabbir Firli yeah, Jadi kita baca fatihah kan Ghairil mardubi alaihim Waladhalin Ada gap Amin Nabi pernah baca di situ Tengah-tengah tu Rabbir Firli maka ni rabbil fili amin maksud amin adalah allahumma taqabbal ya allah terimalah jadi sebelum sebut ya allah terimalah rabbil fili ya allah ampun ampunkan aku pindik je jangan panjang-panjang sangat -panjang situ pening pula nanti jadi imam waladallin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. makmum belakang dia tunggu bila imam ni dia a ah, je aku a ah. tunggu ah imam tu tak bunyi-bunyi panjang pula doa doa apa ah, benda seset-seset so -so -so. tak payahlah sebab nabi dalam riwayat tu panggil Rabbul Fadli sempatlah kan gap tu sikit Rabbul Fadli uh, amin jadi ini berkenaan dengan doa-doa yang yang dibaca sebab ini bab ni dalam hadis ni sebut nabi baca doa ketika mana uh, apa namanya uh, nabi pakai pakaian kan jadi nabi ajarkan kita juga doa pakai pakaian Allahumma lakal hamd kama ya Allah bagimu segala pujian sebagaimana engkau memberikanku pakaian ya maknanya nikmatlah as'aluka khairahu as'aluka khairahu aku pohon kepadamu ya Allah kebaikannya wa khairama suni alahum dan kebaikan ia dicipta apa-apa kebaikan yang dicipta untuk pakaian itu jadi kata guru-guru kami pakaian ni dia boleh jadi menyebabkan kita buat baik atau menyebabkan kita buat jahat dia ada efek dia ada efek hmm. kalau kopiah putih macam saya lah ni pakai kopiah putih ridak duduk duduk atas bahu pakai jubah takkan tiba-tiba masuk disco Eh. kalau masuk pun awal-awal bodigat tu tahan dulu dah ni apa hal ni nak buat apa? penguatkuasaan ke eh. tak ada saya masuk dalam tu, nak layan taishong <laughs> eh. ingat lagi jenama tu masa sekolah lagi lah sekolah ni kawan-kawan saya ni ada lah daripada kalangan kawan-kawan kita dulu lah, tapi sekarang alhamdulillah dah, dah bertaubat lah saya sekolah dulu rajin pergi pergi kedai Cina Arab Cina nama Tai Song. Kalau sama-sama depa -sama lepak-lepak apa semua. Jom mana? Tai Song. tak tahu, sini ada. Bangi Arab tak ada kan? Bangi Selamat. Bagus. Saya teruk intern banyak Cina. Ni jadi budak-budak Melayu kita eh adalah ya yang yang terpengaruh. Jadi, ini mana pula pergi ke situ tu. Apa tadi? Kebaikan. Jadi pakaian ni boleh ada efek pada baik dan buruk. Eh, kita pun rasa malu kalau nak buat benda tak senonoh, kopiah dua atas kepala nak buat benda tak senonoh. Eh, maknanya pakaian itu seolah-olahnya dia memelihara kita. Eh, memanglah sebab doa Nabi pun minta macam tu. Ya Allah aku minta kebaikan pakaian ni. Apa kebaikan pakaian tu? Apa kebaikan pakaian? Men, men, menselesakan pemakainya. kita selesa kan kain pun kita pilih hak yang yang sedap kita pakai saiz pun kita tak tak pakai yang terlalu sa ataupun yang yang terlalu sempit maknanya yang yang selesa boleh tutup aurat yang yang kita tak adalah maknanya pergi ke mana-mana tarik tarik tarik tarik sebab pakaian bila tak selesa menyebabkan apa aktiviti kita pun jadi tak tak selesa kan jadi kan itu kebaikan dia kebaikannya kita jadi selesa Ini cantik pula maknanya kita pun selesa tengok orang pula tengok kita ceria dengan pakaian kita. Okey. Ha kan? Jadi itu antara kebaikan-kebaikan baju yang bila Nabi pakai, ya Allah aku minta kebaikan tu dapat pada aku. Ha ya. 'alahu dan juga kebaikan tujuan baju ini dibuat iaitu maknanya pakaian asasnya untuk tutup aurat untuk jadi sebagai satu ibadah. Khusu-huzi natakum indakul limasjid. Ambillah perhiasanmu maknanya pakai yang terbaik ketika mana kamu pergi ke masjid untuk solat kan. Ya, jadi apa namanya sebahagian guru guru kami sebut bila kita katalah diundang dengan satu undangan khas oleh raja ke istana kan. benda pertama yang akan diperingatkan kepada kita adalah protokol, kan? Ada eh? adakah orang pergi majlis eh, ambil pingat datuk lah contoh kat istana eh? pergi pakai singlet dengan tuala <laughs> pergi jumpa raja nak ambil pingat kata ha, tuala kan, tuala labuh tu kan tutup aurat juga kan? duduk bawah, bawah peha juga tuala Pakai tak kisah singlet, orang laki pusat kelutut je aurat dia bolehlah pakai macam tu pergi istana mampus eh, tak bagi masuk, daripada, daripada pondok jaga parking kereta tak dipergi masuk orang gila mana ni datang eh, itu pun ada protokol, eh, masuk istana jumpa raja eh, tapi bila raja kepada segala raja jemput kita datang rumah dia eh, itu buat lebih kurang juga datang-datang eh, eh, tapi pakai kain eh, plekat spring kain <laughs> plekat spring, kain plekat pun atas bawah kan dia tak tahu, dia kejap pakai yang belah atas kejap pakai belah bawah Dia tak pernah ambil tahu logo mangga tu duduk dekat belakang, dekat bawah kan. Kadang-kadang kat depan, kadang-kadang kat belakang, kadang-kadang kat atas. Jadi terbalik-balik. Pakai cantik-cantik maknanya itu tujuan pakaian tu diciptakan. Tujuannya adalah bila nak pergi menghadap Allah Ta'ala, kita pilih yang the best punya pakaian. Sebab kalau kita jumpa raja pun Kita pentingkan protokol Apatah lagi kita nak jumpa raja kepada segala raja Solat kita adalah Munajat kita kepada Allah Subhanahu SWT Maka ibadah itu adalah Tujuan pakaian diciptakan Itu kita minta juga As'aluka khairama suni'alahu Kebaikan ia je dicipta Dan aku berlindung Wa'auzubika min syarrihi Daripada keburukannya Keburukan pakaian tadilah lawan kepada benda tadi Tak selesa Dapat tutup aurat Apa namanya Pakaian yang menyebabkan jadi suram ya. Kita tengok Sayyidina Mus'ab kan Sayyidina Mus'ab bin Umair Pemuda kaya yang suatu ketika dulu Bila sebelum mendapat hidayah Dapat Islam, seorang kaya Tapi bila ikut Nabi Muhammad ya, Jadi orang yang papa Kedana, Sayyidina Mus'ab Bahkan wafatnya, kain kapan dia Dapat tutup kepala kaki terbuka Kain kapan pun tak cukup Yang waktu dia sebelum Jadi jadi Sebelum mengikut Rasulullah Dengan dakwah Minyak wangi dia tu Dipakai Satu jam Dua jam Jalan yang dia lalu tu Masih berbau Bukan badan Kita beli minyak wangi mahal Bau lekat sehari Dekat baju kan Dekat baju Tapi kalau bilik kita Ataupun tempat kita lalu Tak adalah Lekat bau Ini Maknanya mahalnya minyak wangi Mus'ab dia, Sampai dia jalan di satu lorong Sejam dua jam lepas dia jalan Bau tu ada lagi dekat lorong tu <guruh> nah, Maknanya kaya sungguh hmm? Tapi bila dah ikut Nabi Muhammad SAW Ditinggalkan semua kekayaan tu Bahkan ibunya pun pujuk balik Baliklah kepada agama asal kita Mus'ab Baliklah hmm? Kata Mus'ab kalau aku ada seratus nyawa Ya, kalau engkau, ibu, wahai ibu, kalau engkau ada 100 nyawa dan nyawamu itu dirobek satu persatu, maknanya cabut Malaikat Israel, cabut nyawa engkau satu-satu di hadapan mataku. Sehingga habis 100 nyawamu pun, kalau yang kau minta adalah untuk aku tinggalkan Muhammad, sesekali aku takkan buat. Ya, mak dia pujuk, rata, bagi rata, nak bagi perempuan, nak bagi macam-macam, suruh nak balik-balik. Tidak. Itulah pengakhiran kepada Sayyidi Namo Sa'ab. kain kapan, tutup kepala, kaki terbuka tarik, tutup kaki, kepala terbuka tak cukup kain kapan. miskin ya Ahmad eh. siapa Sayyidina Mus'ab ni? gubernur yang Nabi hantar sebelum hijrah dialah penyebab kepada berjayanya hijrah Nabi di Madinah ramai orang tak perasan tengok peristiwa hijrah je padahal tengok eh, Nabi datang, dah disambut oleh penduduk Madinah, dah siapa yang islamkan awal-awal penduduk Madinah ini kerja siapa? Sayyidina? Mus'ab bin Umair. Umayyad Bosor jasa dia Dalam peristiwa hijrah Nabi eh, Tapi jarang di highlight kan eh, Jarang di highlight kan Biasalah tu orang banyak buat kerja eh, Dia ikhlas buat kerja Biasanya nama tak naik kan <laughs> Nama tak naik eh, Tapi nama tak naik pun tak kisah ha, eh. Sebab Hakikatnya Allah SWT yang maha Mengetahui, kita bagi laluan azan Dan kita sambung habiskan sikit hadis tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad A'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada keburukan pakaian ini Dan berlindung daripada keburukan tujuan baju ini dibuat Jadi baju dia boleh jadi baik, boleh jadi bubuk kita sebut tadilah Ya, atas tujuan dia Ada orang pakai untuk takabur ya, Pada pakaian dia boleh menyebabkan seseorang jadi takabur ataupun sombong ya, Sebab tu kita mengaji bab hadis Isbal kan, Yang jadi jadi perkara khilafiah yang hangat juga disebutkan ya, Isbal ni melambuhkan pakaian lebih daripada buku lali kan? Ya. Dalam mazhab kita diperbincangkan Allah kepada pengharaman perkara tersebut Bila masa labuhkan kain bawah daripada buku lali, bila masa jadi haram? Bila illahnya ada, iaitu apa? Khuyalaq Takabur tadi ya, Sebab hadis ini ditujukan kepada pembesar-pembesar yang suatu ketika dulu Bila berjalan, nak orang pegang kain dia kat belakang ya, Kain kan macam tu kan? Digambarkan king-king yang dulu-dulu kan? Mana bila berjalan tu Dayang-dayang belakang ni pegang ya, Sebab jalan dengan penuh rasa kiber dengan dengan dengan sombong. Jadi Nabi sebut hadis tu, tak masuk syurga orang-orang yang kainnya bawah daripada buku lali. Ha ataupun dalam riwayat yang lain kata apa yang di bawah daripada buku lali semuanya di neraka. Hadis tu mazhab kita memahaminya dengan illah dengan sebab bila jadi haram, bila ada rasa takabur Adapun sekarang kan dah jadi adat kita biasa. Kita pakai seluar sampai melali bawah tu sampai ke kasut. Tak pernah pula rasa sombong pula hmm, sampai kasut. <t> yeah. Kadang-kadang tak pernah nampak langsung, tak pernah perasan sampai diperbincangkan orang bawa kita perasan. Adakah orang rasa riak pakai seluar sampai sampai kasut? <t> kita rasa heran, rasa pelik. Yeah. Bahkan guru-guru kami di Mesir ketika mensyarahkan hadis tersebut, Kata, yang ada adalah sebahagian orang yang bila obses dengan perkara tersebut Yang tengok, tengok ni hadis Nabi Dia tak tengok apa syarahan ulama' tentang tu Nampak je terus buat keputusan sendiri Hah, Bawah daripada buku lali haram, api neraka Jadi dia pun angkat seluar dia tinggi ya. Kalau dia mesti ada sebahagian golongan yang macam tu Kadang-kadang pergi semayang pun pakai seluar bola ya. Dia pakai seluar seteng tu, memang betul-betul bawah lutut di semayang Tengok satu sok je ini nak pergi main bola terus ke kita tengok tak ya jumpahnya kadang-kadang diangkat sampai sampai ke apa namanya lutut ya maknanya sampai dekat hampir kepada lutut tinggi macam tu dan pula tegur orang pula dalam keadaan yang seolah-olah satu pandangan dia saja betul bila tengok kita kan orang Melayu kita biasalah tambah lagi kadang kadang tak reti pakai kain sangat apa semua yang pakai pun labuhlah biasa kain pelikat tu ada orang yang pakai bawah di buku lali yang kadang-kadang dia tekuk tu syah hadis bidah benar jadi teguran itu seolah-olah yang lain ni neraka belaka jadi kata guru-guru kami ketika syarahkan hadis ini illah labuhkan tu khuyalak kalau sebaliknya maknanya kalau dia angkat pun pun ada khuyalak tetap haram juga Kenapa pula bila labuhkan dia kata haram. Tapi bila dia angkat ada khulayailak tu tak haram. Eh, sedangkan bila dia angkat dia kata hadis sunnah. Dia bagi tahu kita pula ini sunnah. Eh, Tengok aku pakai ni macam nilah sunnah. Eh, jadi bila dia mengangkat-angkat dia dan golongan dia saja yang ikut sunnah, masalah juga. Kan ada khuyalak kat situ, kan ada riak kat situ. Jadi labuhkan dengan sebab riak pun tak boleh Angkatkan dengan sebab riak pun tak boleh Jadi kalau orang eh, Kita tak boleh nilai berdasarkan tinggi rendah tu Sebab memang ada orang yang buat Sebab sunnah Dan memang dia Dia buat untuk sebab ikut sunnah Ikhlas ni Macam nama surau ni Dia perkara dalam hati Tak seorang pun yang tahu Kenapa dia angkat Kenapa dia labuhkan Jadi perkara khilafiah yang Yang dicanang-canang Macam itu kan Tapi tengok Nabi pun doa Ya Allah daripada pakaian ni Hindarkan aku, aku minta lindung Daripada pakaian ni jadi Sebab aku takabur eh, Jadi sebab takabur eh, Ada orang dia pakai baju yang Ada dia punya ni Brand kat sini kan ni, Baju harga RM3,000 ha, Baju harga RM3,000 Orang pun tahu brand tu harga RM3,000 kan Tapi sekarang pun tak boleh beza pun Sebab pasal malam pun ada juga brand sama je 15 ringgit dengan 3000 depa jauh sama. <laughs> tak tahu macam mana nak beza. Ha ya. Eh? Orang pun pandai juga. Ha? Dia pun tengok nak beli jalan kat Suria KSSC tu. Eh, dalam dalam ni kalau nak beli ni tak bawa kredit kad tak boleh lah. Hmm? Jadi dia pun tak pula. Jalan Petang dekat Suria KSSC malam tak membeli beli pula. Sana window shopping, yang shopping kat Jalan Rekong. Ha yeah? dekat kadang-kadang beli baju 16 ringgit brand. Kadang-kadang ya kita tak boleh salahkan orang secara hukum zahir terus orang pakai baju brand ini orang riak tak boleh juga. Tak boleh kata juga. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi sebab tu saya sebut tadi. Dia boleh jadi sebab. Bila bila pakai brand orang tegur pula. Baik, cantik baju bang. 3000 ni, Syeh. Sebut pula. 3,000 ni share Saya ada seorang kawan ni, memang dia sebut Dia sebut Dia kata masa zaman-zaman kejahilan dia lah Zaman-zaman dia, jahiliah dia Dia kata memang atas daripada atas kepala, suit dia sampai bawah kaki Tak kurang 20,000 Tak kurang 20,000 Tali pinggang 3,000, kasut 5,000, celuak Bila dia datang jumpa saya tu, Ni, yang kau pakai ni Serupa je dengan pasal malam Tadi Saya tak boleh bezuk, eh? tak boleh nak bezuk. Eh? Apa? L LV, kasut kasut LV kan. Ha, itu ada itu ada orang hantar video. Macam mana dia dibuat? Sebab tu mahal. Kan orang tengok dia punya kualiti dia kualiti lah. Sebab tu mahal kan? Ha, eh? Tak kisahlah, Maknanya di situ kita sebutkan antara perkara yang boleh jadi salah satu sebab orang jadi tak kebor adalah pakaian yang dia dia pakai. tapi kalau kita ambil pakaian tu untuk menzahirkan umat Islam satu umat yang kuat ekonominya contoh kan maknanya bukan bukan orang-orang yang yang apa bukan Islam saja yang boleh pakai macam ni maka kita pun bila sama-sama dengan dia orang kita pun tunjukkan juga izzah orang Islam pun boleh pakai macam ni maka tu tak ada masalah nak tunjukkan izzah umat Islam kuat juga ekonomi bukan kurang je pegang kami pun ada pegang ekonomi juga jadi daripada sudut itu Sebab tu kita kata Ikhlas ni perkara dalam yang cukup detail Yang seseorang takkan boleh hukum orang lain Hanya dia sendiri je dengan Allah Ta'ala yang tahu Dia panggil apa? Uh, sirrul asrar Rahsia dalam rahsia Ikhlas Orang boleh cakap apa-apa yang dia buat Saya ikhlas, saya ikhlas Belum tentu dia ikhlas Belum tentu dia ikhlas Ataupun Orang tak cakap apa-apa pun eh, Tapi mungkin dia ikhlas Boleh jadi dia, dia ikhlas Jadi ini memang antara kita dengan Allah Ta'ala Sebab itulah kita antara Apa namanya Antara doa yang baik adalah kita minta ikhlas kan Kita minta keikhlasan Allahumma razuqnal ikhlasa fil amal Ya Allah kurniakan ataupun rezekikan kami Ikhlas dalam amalannya Apa saja amalan lah, ibadah ke, amalan harian kita ke, apa pakai baju kita, kerja kita, kita bagi idea kepada orang eh, Semualah macam-macam Dalam meeting kan, orang yang ikhlas bagi idea dalam meeting, dia tak kecil hati kalau idea dia ditolak Itu tanda orang ikhlas eh, Bahkan adab meeting pula adalah Seseorang yang bagi idea, dia kena berharap idea dia ditolak Sebab apa? Kalau idea dia diterima, berlaku sesuatu, kan salah kita. Jadi salah kita kan. Ha, tapi kalau dia awal-awal, saya bagi cadangan je ni. Tapi harap-harap tak terimalah cadangan saya. Adakah orang macam tu? <laughs> Payah nak cari kan? Ya, tapi itulah sebenarnya hakikatnya. Ya, orang melenting sebab tak terima idea dia. Padahal patut bersyukur. Ya, dalam adab meeting, patut bersyukur kalau orang tak terima idea kita. Sebab kalau apa-apa berlaku, kita tak berlepas diri. Bukan aku sebab, tak tahu. Projek tu gagal sebab idea kau ah sudah. Ha, tapi kalau berjaya, kan Alhamdulillah maknanya kita bersama-sama persetujui dalam meeting. Ha, jadi ikhlas ni kalau cerita banyak sudut, macam-macam. Tapi sebab tu kita umumkan minta Allahumma razu kenal ikhlasa fil amal. Ya Allah, kurniakan aku ikhlas dalam amalan. Minta itu. Sebab amalan pun kalau tak ikhlas, Allah tak terima juga kan. Jadi kita minta lindung daripada Tidak ikhlas dalam amalan Baik, Cukuplah satu hadis Kita baca hari ini mudah-mudahan Perbincangan-perbincangan yang kita bawa ini Boleh untuk kita amalkan Dan dijadikan sebagai Salah satu daripada amal soleh Kita yang kita harapkan Allah pandang Kita baca hadis dan kita cuba Untuk amalkan daripada Bacaan-bacaan tadi doa Baru banyak doa tadi kita tengok kan dalam solat Kita boleh cuba terapkan Begitu juga kita ketika pakai baju Dan doa untuk cabut baju, terakhir eh? Doa untuk cabut baju adalah Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahuwa Simpen Ini doa pakai baju eh? Doa buka baju Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahuwa Dengan nama Allah Paling kurang pun bismillah je lah Kalau habis-habis kita ni Saya ni tak boleh lah ustaz Doa-doa ni, payah tu nak ingat Saya ingat doa makan je Doa makan satu Ha, lepas tu satu lagi, Allahumma jannimna syaitan. Ha. Yang itu saya tak lupa, Ustaz. Doa lain ni jenuh tu saya nak ingat. Ha, ya. Tak apalah, kalau jenuh nak ingat, Bismillah. Apa saja kita buat, Bismillah. InsyaAllah, maknanya akan dikira sebagai doa yang kita nak baca tu. Walaupun kita tak ingat nak baca doa tu kan. Pakai selipar Bismillah. Pegang su sudu, Bismillah. Nak on mic, Bismillah. Nak buka buku, Bismillah. Nak... Pegang handphone, bismillah. Ambil tisu, bismillah. Kalau ada orang yang macam ni, subhanallah. Eh, memang akan jadi satu amalan yang cukup kuat untuk dia. Dengan doa dia lah. Eh, Mudah-mudahan Allah kurniakan kita taufik. Untuk kita berdoa. Sebab doa itu pun adalah taufik daripada Allah subhanahu. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بإسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علمًا وعمل صالحًا اللهم احذنا بهداك وجعلنا من من يسارعون في رضاه ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله ونعم وكيل ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والاف منكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته